Slavosovia 254 Către Duhul Sfânt, Duh al temerii de Dumnezeu Aleluia, Slavă Ție, Duh al temerii de Dumnezeu Te iubim și Te rugăm, dăruiești-ne darul stăpânirii de sine ca toate necazurile să putem pentru Domnul lucra Și să nu scadă râvna pe care Domnul ne-o va măsura Aleluia, slavăție, Duh al temerii de Dumnezeu, te iubim și te rugăm, ruiești ne tăria de a munci cu răvna și să doare în viața ta, încât să scriem, să citim, să ne rugăm, să suspinăm și să tăcem ca să facem în toate voia ta. Aleluia, slavăție, Duh al temerii de Dumnezeu, te iubim și te rugăm să rămânem mici, neînsemnați, smeriți până la stărâne, ne luați în seamă, bagiocolit, blestemați, hăituiți, loviți, furați, dar în toate să facem lucrarea ta ca în slava sa pe Domnul Isus Hristos să îl putem întâmpina. Aleluia, slavă Duhul Duh al temerii de Dumnezeu, te iubim și te rugăm, fă să dispară din neamul nostru, din țara noastră și din noi înșine, cu la minciuna, furtișagul, jurământul strâmp, rădelegile, silniciile, neîmplinirea cu grijă și râuna poruncilor. Aleluia, slavă ție, Duh al temerii de Dumnezeu, te iubim și te rugăm, dăruiește mărturisirea tuturor păcatelor răsărite, din rădăcina mândriei, lăinii, lăcomiei, desfrânării, invidiei, zgârcenii, mâniei. Aleluia, slavăție, Duh al temei Dumnezeu, te iubim și te rugăm, dăruiește putere de a privega, de a ne ruga, de a semăna teama în actei și în farisei, în demon și dușmani, în secte și vicleni. Aleluia, slavăție, Duh al temei Dumnezeu, te iubim și te rugăm. Întărește îngerii noștri păzitori, dă-le putere de arhanghel, pentru ca țara, neamul, biserica ta, nimeni să nu le mai poată ataca. Aleluia, slavăție. ție, Duh al temerii Dumnezeu, te iubim și te rugăm, fă se sporească și să crească smerenia, răbdarea, blândețea, milostenia, curățenia, cumpătarea, hărnicia din țara, neamul și biserica noastră românească. Aleluia, slavăție, ție, Duh al temerii Dumnezeu, te iubim și te rugăm, Păi ca toți dușmanii și demonii, în vicleniile lor, să cadă și să se zrobească și să se smintească. Aleluia, slavă slavăție, al temerii Dumnezeu, te iubim și te rugăm. Așează în noi durerea păcăinței, suferința crucii în tăcere, de sine, pentru ca slujitori devotați ai Domnului Isus Hristos să fim și la El mereu să ne gândim.